Гачол, Навара, Станіслав. Під час окупації командир з'єднаних партизанських загонів, відзначений високими військовими нагородами Польщі. У грудні 1944 року група «Голос» перебувала в селі Завадка разом із загоном капітана Навари. Група «Голос» вийшла із села, а через годину польський загін під командуванням Навари прийняв бій. Коник, Мечислав, Кава. Охороняв радіостанцію і радистку Комар. Був членом ППР, командиром спеціальної окружної групи армії Людової. Загинув у бою з фашистами. Рак Юзеф – селянин із села Чебуня. У його домі періодично перебували резидент та інші члени групи «Голос». Допомагав групі продуктами. Рак Анна із Чебуні переховувала від фашистів радянських громадян. Деяких з них направила в групу голос. Ніщо не забуто. Ніщо не минає безслідно. Радянський уряд високо оцінив подвиг наших побратимів, вірних безстрашних товаришів по зброї. Як дорогу реліквію бережу вирізку із красної зірки. Указ Президії Верховної Ради Союзу РСР про нагородження орденами Союзу Радянських Соціалістичних Республік громадян Польської Народної Республіки. За активну допомогу командуванню Радянської армії у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни і виявлену при цьому мужність, ініціативу і стійкість нагородити громадян Польської Народної Республіки орденом Вітчизняної війни першого ступеня Бохеника Владислава Яновича, Грубля Михайла Мацайовича посмертно Зайонця Юзефа Францишковича. Орденом Вітчизняної війни другого ступеня Зайонц Валерію Янівну, Очкося Станіслава Яновича, Присака Юзефа Юзефовича. Посмертно. Голова Президії Верховної Ради Союз РСР Підгорний, секретар Президії Верховної Ради Союз РСР Георгадзе, Москва, Кремль, 7 травня, 1968 року. В 1944-45 роках в районі міста Кракова, окупованого фашистськими загарбниками, діяла група радянських військових розвідників на чолі із Євгеном Степановичем Березняком. Велику допомогу розвідникам у виконанні завдань командування Першого Українського фронту подали польські патріоти Бохенек, Владислав, Врубель, Михайло та інші товариші, які проживали у Кракові. У винятково тяжких умовах окупаційного режиму розвідгрупа Березняка встановила зв'язок із місцевими партизанами і польськими підпільниками і з їх допомогою здобували цінну інформацію про противника, про дислокацію військових частин окупантів і про їх склад. Радянські розвідники разом з польськими патріотами подружжям Зайон, Юзефом і Валерією, Владиславом Бохеником, Юзефом Присаком та іншими товаришами по зброї, зуміли запобігти підготовленому фашистами знищенню колишньої польської столиці міста Кракова, зберегти його історичні культурні пам'ятники. Тарф На моєму робочому столі поштова листівка із знайомим силуетом зимового Кракова. Енергійний, розмашистий почерк Юзефа Зайонса, дорогий друже капітана Михайлова. Пишуть ті рядки на порозі Нового року. Що несе він нам, усім людям? Буде праця попереду. Будуть грізні шторми. Але що б не сталося, Кораблю нашої дружби ти вперед. Без страху дивляюсь у майбутнє. Я все такий же, Як і раніше вірний нашому девізу Дум-спіро. Поки живу, Поки дихаю. До моїх читачів Книга, із якою ви щойно познайомились, задумана відразу після виходу розвід групи «Голос» із ворожого тилу. Січень 45-го року.